50. Willy és két meghívott minket teára, hogy tisztázzuk a dolgokat. 2018. június. Egy kisül délutáni napon átsétáltunk hozzájuk. Láttam, hogy megszemet ágra nyílik, ahogy beléptünk a bejárati ajtón, elhaladtunk a nappali mellett, végig a folyosón, be a dolgozó szobájukba. Hűha, mondta többször is. A tapéta, a díszlécek, a diófa könyves polcok, rajtuk színben harmonizáló kötetek sorakoztak, és a felbecsülhetetlen értékű képzőművészeti alkotások. Pompás, mint egy múzeum, és mindketten mondtuk is ezt nekik. Nem fukarkodtunk a felújítás dicséretével, bár közben szégyenkezve gondoltunk az Ikea lámpáinkra, a nemrég akciósan, meg hitelkártyájával a sofa.comon komon vásárolt kanapénkra. A dolgozószobában meggel a szoba egyik végében álló kétszemélyes kanapén ültünk, két pedig velünk szemben a kandalló előtti bőrrel bevont fotelben. Vili tőle balra foglalt helyet egy karosszékben. Egy tálcán tea és keksz volt. Tíz percig a klasszikus csevegést folytattuk. Hogy vannak a gyerekek? Milyen volt a nászút? Meg ezután felvetette a négyünk között fennálló feszültség kérdését, és megkockáztatta, hogy ez talán még a kezdeti időkre vezethető vissza, amikor csatlakozott a családhoz, egy félreértésre célzott, amelyen szinte észrevétlenül átsiklottunk. Két azt hitte, meg a divatvilágához fűződő kapcsolataira vágyott. Megnek azonban megvoltak a saját kontaktjai. Talán rosszul kezdték az egészet. Aztán tette hozzá meg, mindent felnagyított az esküvő és azok az átkozott koszorús lányruhák. De kiderült, hogy voltak más dolgok is, amikről nem tudtunk. Vili és Két a jelek szerint kiakadt azon, hogy nem adtunk nekik húsvéti ajándékot. Húsvéti ajándékot? Az meg mi? Vili és én soha sem adtunk egymásnak húsvéti ajándékot. Apu mindig nagy feneket kerített a húsvétból, Persze, de az apu volt. De ha Willinek és Kétnek rosszul esik, akkor bocsánatot kérünk. Mi a magunk részéről hozzátettük, hogy nem örültünk túlságosan, amikor Will és Két az ültető ültetőkártyák kicserélése után helyet is cseréltek az esküvönkön. Mi az amerikai hagyományt követtük, vagyis egymás mellé ültettük a párokat, de Willinek és Kétnek nem tetszett ez a tradíció, így az ő asztaluk volt az egyetlen, ahol különültek a házastársak. Kitartottak amellett, hogy nem ők cserélték meg a kártyák helyét, hanem valaki más. És azt mondták, hogy mi is ugyanezt tettük Pippa esküvőjén. Nem így volt. Persze szívesen megtettük volna. Egy hatalmas virágköteg választott el minket egymástól, és bár kétségbe esetten szerettünk volna egymás mellett ülni, semmit sem tettünk érte. Úgy éreztem, hogy a sérelmek kibeszélése nem tesz jót nekünk. Semmire se megyünk vele. Két kitekintett a kertbe, olyan erősen markolta a bőrszegét, hogy az ujjai belefehérettek, és azt mondta, bocsánatkéréssel tartozik neki meg. Meg rákérdezett. Miért? Megbántottál, Megan. Mikor? Kérlek, mondd el. Egyszer azt mondtam neked, hogy nem emlékszem valamire, erre te azt mondtad, hogy ez a hormonjaim miatt van. Miről beszélsz? Két egy telefonbeszélgetése hivatkozott, amikor az esküvői próbák időzítéséről volt szó. Meg azt mondta. Ó, igen, emlékszem rá, nem jutott eszedbe valami, én meg azt mondtam, hogy nem nagy ügy, gyermekágyi memória zavar. Mert épp akkor szültél, a hormonok miatt van. Két szemei kitágultak. Igen. A hormonjaimról beszéltél. Nem állunk elég közel egymáshoz ahhoz, hogy a hormonjaimról beszélj. Megszeme is elkerekedett. Őszintén zavartnak tűnt. Sajnálom, hogy szóba hoztam a hormonjaidat. Én így szoktam beszélgetni a barátnőimmel. Vili megremutatott. Ez udvariatlanság, Megan. Itt Nagy-Britanniában ez nem szokás. Légy szíves, nem utogassám. Tényleg ez történik velünk? Tényleg idáig fajult a dolog? Kiabálunk egymással az ültetőkártyák és a hormonok miatt? Meg azt mondta, hogy sohasem tenne szándékosan olyasmit, amivel megbántaná kétet, és arra kérte őt, ha mégis megtenni, akkor figyelmeztesse rá, hogy többé ne fordulhasson elő. Mindannyian megöleltük egymást, úgy ahogy. Aztán azt mondtam, jobb lesz, ha megyünk.